për shumë begati dhe dhënti që na i ka dhanë. Dhe prej begative dhëntive që i kemi, që i posedojmë edhe harrojmë e falenderu Allahun Gjellëshanuhu, është edhe jeta jonë e mirë apo mirë qenja jonë. Shumë prej besimtarve musliman, gjdo ditë zgjohen në falë sabahun, mirë po harrojnë, me falenderu Allahun gjellësha në hu se e në zgjua shënda shemir. Harrojnë me falenderu Allahun gjellësha në hu se kanë fitë qetë, s'kanë pasë presione, s'kanë pasë telefonata kërcnuse, apo trokitje të gdera e hymes, apo diçkatë në gjajshme. Shumë për i besimtarëve musliman zgjohen shënda shemir dhe ulen më ngranë, më ngjesin, apo kaftjalin, edhe kanë të mbushur sofren, apo të rrejezen me dhunti begati. Mirë po harrojnë me falenderu Allahun gjellësha nuhun, se janë në knaci dhe në begatin bereqetet të shumta. Andaj, Resulullahi sallallahu a.s. na të regënë se kush i posedon këto dhunti që unë i përmenda, po për ka dhe edhe djetra, po cindra, po mirat të tjira, A i letat din se a i ka aqtë mira sa që si kur tja kishtë edhonë, Allahu gjellë shanuhu, krejt këtë dënja dhe mira të mirat e saj nuk do të vlenin apo nuk do të kishin peshen si kur këtë të mira. Sepse Rasulullahi sallallahu alai vësallam thëtë, men asbaha aminen fi sirbihi wa muafen fi bedenihi wa indahu ku të jaumihi fa ka anna ma hujizet e lehut dunja bi hadha firi ha a i cili zgjohet i qeti si gurt në shtratin e ti dhe i shëndosh në trupin e ti dhe ka ushqimin ditor për veten e ti ati si kur tja kishthdo në Allahu krejt boten dhe gjithat mira që i ka botan e te dhe une kësi pasuni ka shpashashun këtë para vetës Pra kisipasuni ka si njerëz zotëri po shoh shumë para vetes sime. Po sa ka dha të tjerë që i kanë këto të mira, mirë po nuk janë shumë falëndërues. Andaj vllazën, themë të sinqert, në mesin e popullatë son ka edhe ata tillë të cilët vërtet nuk i kanë këto të mira. Nuk i kanë këto begati, nuk i kanë këto luksë, sepse në Kosovën e pas luftës, fatketësisht, është përhap një dukuri shkatëruse dhe irituuse, e që është kërcnimi apo shantajimi të tjerve. Dhe nëse unë edhe të edhe të tjetëri flejmë të qetë, edhe s'na kërcnoho dikush, nuk na shantajon dikush, nuk na ofendon dikush, ka me qindra, Jo vetëm këtëm kryë qytetë, po në qytetit tjera që nuk mundën me flajt qetë. Po ju kërcnohe njerëzit. Jo vetëm me fjalë, po dhe kërcnime për likuidim fizik. Maskesht i vlazen. Maskesht e kanë këta që janë në ras, në kamat, në fajt, dhe te në fyt. Këta janë duke përjetua një kriz të ranë shpirtnore edhe psichike. Këta janë duke përjetua një kriz të ranë shpirtnore edhe psichike ku shërën me vlasënit tonë që punojnë polici, ka informacionet bolshme se sa pun ka policia jo në gjatë natës. Në një lagë të kryë qytetit, një netë prej në dheve, disa që si huligaj, rebele apo vagabonda, pse njënë ju ka bërqë pare jo shumë, Po pare që mujnë me u këthuje, po për shkak se si s'ka mujt me i këthuje me, me ko, ato jenë shumë fishue. E tasha e ka shtëpin në qender, i kanë shku këta dhe i kanë thonë vlazen, fjalë që nuk besoj që kish mujt e dharmi këndë është e me i thonë. Mas i pare skije, koha po të s'ka dënë, le gruën shpe, me redhef mindil, edhe lena tjetoj me gruëtanë në shpe, dhe risa t'i gjesht i paret. Edhëm shë është këmë ndodhë prej njerëzve që folin Shqip edhe hanë edhe pin Shqip edhe jetojnë këtu Shqip. E në këtë rast, kënjeri i gjorë, në këtë rast, në momentin e funi, do me thonë, Shpirti Amel, e kje farz me mbrojt, gruën edhe fmin, në këtë rast e ka telefonu policinë. Dhe Elhamdulillah, Elhamdulillah ta jënë zonë ata vagabonda, ata kriminela. O vllazan ka shumë të qitë që s'po i paraqesin në rastet. Pse çka kemi paraqitën në rastin? Po paraqitet se në mesin e policis ka edhe 5 vakli. Ta shkelmon et ta grushton që ti bën ta merr vesh as avokati, as prokurori, as gjyqtari as kërkuesi hiç. Se janë do procedura para se me shku ta avokati, janë dosan atje, kur i shtin poshtë pak i i shkunin ka pak. Andaj po. Pra, Ku shkak si krize? et këtil ka shumë Kosovën e pas luftës bashkëpunani me shtetin ton jo me shtetin armikut paracit një rastet edhe runa zët shaldan mesin t'ju i këtu skanda një që je pare me fajde me kamat këta janë njerëzit matë prisht nëse mujna me i gjetë me i klasifikua matë këqit bërlogun e bërlogave janë këta që dhonë pare me fajde fajde arabisht është me fajde fajda domethën interes ata shoqëron edhe ka mot bankat bankat po i rbonojnë familjet në mënyrë të kulturuar bankat bankat nuk ka snogë që me ta marr djalin e me ta marr gruan e me kështu ja po po ta merr shpinë po ta merr tokën po ta merr kerrën po ta merr atë po ta merr atën në fund ve shpirtin që s'po ta merr ata pak më ngadal mirë po i kem do të ishin si njerëz kçi që këta po e shantazhojnë njerëzit. Edhe ju bën në burra, bre? Bën në burra se Zoti ti ka dhënë dy duar për të mëbrojt një kok. Po paraçitë të huaja dhe pushka tëm të, të bofta, ti pse? Se ti nëse ta ka shku Zoti me vdekje, s'ka me të mytaj, ka me, i me biciklë, të myt një fëmijë vogël me bicikletë, apo se ta ka shku me vdekje. S'ka më të shtyas makrenas masanena. Po nëse s'ta ka shku me vdekje, Mbroj mbrojë veten tonë. Mbrojë veten tonë. Andaj vllazën. A pse shefni që na jemi në dhuntit të madh se bjem çet, kërkosh nuk të kërcnohat. Edhe kur dalum as për gatitmi me armë, sepse leto bot 200 300, arësti në armën atë kur fal problemi i sot. Po skem nevojë, se s'ka kush na kërcnohat neve. Se jemi në ragatit të madhe, a moh harrën ti çdo mëxhes me Allahu alhamdulillah, po dan xhami, apo tutna pe nai kuin ajo. Po daln trëgo, po tutna pe diku jo. Po dal po, jo. po, atje, po dal atje, shkon i fit që të nimet, këtë dhunti nuk e din kërkush, përveç ajë që se ka si kur na. E shkën i pyt një disa që së po gudzojnë asë me dal, asë gjumot me i fal. Se u hi me 5.000, me 10.000, sa dhe ju kanë bërë 50.000, 500.000 ju kanë bërë u nëzë. Edhe, besëmni, ju ka hup krejt, kibla së po din asë ku jënë. Andaj, mdha, jemi në knatësit më dha, na qësë jemi zhyt në kësi lojnash. Andaj, ju djem të ri. Të keni ku ide se ja keni njës kapak edhe ju një farë lojet rëzikshme, këta po i thojnë, ja be kja për të rritë për shta kulera të është këto bastore të sportive. Ja këto bastore të sportive, këto janë një, një, një smundje apo një virus që jo vesh për këta të rritë, po dhe për dvjetët edhe për krejtë, kush këta për po shkatrën dan nga dan, vetëm se këtu po filohet pak ma let, po filohet me 50 cent. Në euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro, edhe po i marrin vesh lojt. Atje lojt po kurdisën se po luhen miliona po miliardë nëpër botë. Andaj ti keni kujdes, se dhe ju keni me pas një përfundim të ngjashëm, të, të kynë që po shantazhohen nëse ti dal ngadal kështu futen këto lojna. A më s'ka një pesar ose çfarë shfitë i nzonja 40 e nzon 50 në rroksha me këtë me atë 100 ose në kutadinë e se rrokas një heiç. Se ata kosto po هون si po i bojnë këto lojna qysh ata kanë dal për hatër të Zotit këto pastorë të pallon pare, ja pra hojë ma ka rrokçe disa herë po fitoj. Po tyr, po qis vitan, ti një dhjetë herë në 20 fiton. A mundi herë kimi hu, po ku topshki më huptëç. Hu A dait keni ku i des? Ju djem të ri, se shumë kush edhe po pyet, edhe po taja përgjigjen. Hojë, pastorët tonë kanë haram, po ta bën pyetjen, edhe po taja përgjigjen. Po të ka thënë hojë feni, e pa përgjigjen çishtë haram. Po smuhen me ta dhon ti është haram është halam, Allahu, të mos çishta ka dhon Allahu xhelal shanu krejt lojrat e fatit, krejt lojrat e fatit janë haram, a e ka më një bastore, e ka tëto, a lotë, a mëto, a qështë e ka nuk e di e mërin, krejt to janë të ndaluara. Andaj kini kujdez dhjem të ri, po edhe të vjetër që besa, mos hyni kësaj lojët të rezikshme. Se mundi me pasë edhe ju nesër dikon që ju shantajën edhe ju bën presion fizikë edhe pësit që e këruna zën. Tjetra vlazën, po zëgjohemi shë Ka shumë që nuk zohan shëndash edhe mirë, ka shumë që jenë me smundjet pa përbalushme, dhe nuk jadinë kërkush vleren kësaj jetës së shëndosh, deri sa dëbjen atë pozitin e të, atyre të smurve. Pas taj vlazen, shumë kush nuk mundet me këthy sofren, apo të avolinë e buke se nuk ka shka qëtë. Zdë ditë ka me qitë buk me qaj, qaj me buk, buk me spet, spet me buk edhe që ka që edhe speci nështë të tash edhe i mungën. Ndërsa të i ndrën që dhe dit, e këni pa gratë të nësat, këtë gjafështirë, po kanë me bo kaftjallin, drekën, dikune bo në dorkën, edhe një pse, ju pse s'po kanë, po s'po din që amësit, të nëtë mirat janë, këj, qëka të duesh, ndashmish pule, ndashmish vici, ndashmish flanze, ndashmish peshko, ndashmish kodinë e të shka fit, Kaj mishnat janë, alhamdulillah. Po tash problemi çysh mu dakordua. Ja, dojna një, familjës, një dojna mishin e peshkut drejt. Një pjesë familjes, një pjesë dojna fllonçës, një pjesë dojna ku diunë t'rosës, një pjesë patës, një pjesë atin, një pjesë tinë. E këtë motra muslimane. Këta vëllezër musliman që po bojnë këtë përzejje, e çatu jemi po mdukë shumë i ca popullates. Falënderon Allahun se sadeki ashtë më ndrruat të çysh duash, ama ashta nesër mas nesër nuk e ki. Andaj vlasen, i kemë një kategori që kanë nevoj për me ju ndihmue. I kemë një kategori që kanë nevoj për me ju ndihmue. Dhe me ju dham. Dhe të ashtrojt pytja, na, që kemi pasuni? A mi afton vesh me falendërua Allah, anë me thonë, Elhamdulillah, o Zotë që kemi? Kjo është minimumi, e qështë o maksimumi? Maksimumi është me dham ato që dhe dënë ti mas shumë t'i për i pasunis të anë. A peshëvne kët popull, elhamdullillah. Unë kët popull e kuvertatu vet në aksione të ndryshme se as populli roman, është popull bujar, është popull i xhmerrt. Edhe absolutisht nuk i avlshën rrugën për bamirësi popujve tjerë, as në Evropë, as në as në kontinentet tjera. Vetëm se don sinqeritet në punë. Don aktivitet. Mirpo ajo që më ka rënë sy për 10ra vite, është se ka shumë pak Shum shumë pak janë ata që i dhon sanat më dashura që i kanë. Është ke pa po 10 këre i ka atë në parking. Elipet më ia dhon një mostimonishëmbull që studion, në mostimonishë që pritet se ka do të thot perspektiv. E atë krejt, ka atë këre ka 20000, 30000, shkan një jap në kërc që bën 1000 euro. Këta janë të rradhçi e dhon po ka na një çhep. Do thot, ja po nuk e jap, e jap atë bërllogun. Ato që do të më xhu atje në vorrë kërëve, ati të ata që për i blenë. Ose, i ka robat, 24, 20 pol, 30 pol, këta tjirtë mu kanë edhe me cindra pol, eta shka arti kush me lypo, ose u paracit një rast, shkën një zedhë ato që si bojnë. Që ato që i ka dal moda, që ato shkën jertë. E ka rritë këj atë pëzitën për me dhonë ato që është ma e dashët e ka loho, e ka rritë për nuk e ka dhonë. Ja ka mundësua loho, eka dha hom 20 pal rroba 20 pal puca 10 pal puca epi ato qi i don shum se kte e don Allahu xhala shanuhu per ata Allahu thot ya ayuha alladhina amanu anfiqo min tayibati ma kasabtum wemimma akhrajna lakum min alard oh yubismtar japni nga ma emira e asaj qi ju efituat dhe nga jo qi ju dha juve prej tokes tat Allahu xhala shanuhu Epni pra nga me mira saj që keni fitu e në trekti apo që keni fitu me ndjersë. Dhe Allahute Ala urnën besimtarët që të japin lëmosh vullnetare, sadak. Vullnetarisht, po të japin edhe atë sadaken obligative që e qumë zekatin. Pastaj Allahute Gjelesha në hu, nga tregon se këto të mira janë nga trektia që juve Allahute jau ka mundcu me bo dhe ju ka dhanë bereqet në ta dhe Allahu gjellëshanu hu urnon që të japim nga pjesa ma e mire pasunis, nga pjesa ma cilësore, ma e vlefshme, ndërsa e ka ndalu Allahu që të jipet sadaka apo zekat, nga pjesa ma e pavlefshme, jo cilësore, jo kualitative dhe e prishur e pasuris, sepse e ka ndalu e që mos me dhona të që është e presht e pavlefshme, e që nuk është e mirë, sepse Allahu është i mirë, Dhe nuk pranon tjetër vetëm se të mirën. Allahu është i bukur dhe i don xerat e bukura. Andaj pra, kur të jepni, jepni ato që ka vlerë, ato që ka një pozit në zemrën e tome. Jo jepni send që ajo të thyjë është si mos si është, nuk shon pesh fare. Po jep edhe e shef që po prek në zemër. Pastaj Allahu xallashanu hu na thot, mos më ungut, mos më nxitu veç ashtu shkelesh ka me dhëm dhasat ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه mos nxitani e mos ungotnim e un dhan ato qe es ma e pavleshme nga pasuria juaj mos nxitani me dhan ato qe thot allah ju nuk do ta kishi pranu per veten e juve vetem simbollaze kishimon ashta se per ndryshe se kishi pranu ju andajni se an se ti vet se kish pranu per veten tone pse po mundohesh me ja don dikujt Maniancja që vendos me gjujnë në bırlag, pse po më nosh tash më bon dër. Andaj vëllazër, që tu ke nevojë pak një ngritje. Ngritje shpirtënore, e kjo ngritje shpirtënore zbatohet me dorë. Kjo ngritje shpirtënore bëhet me iman, me besim. Në bazë të imanit, në bazë të besimit bëhen edhe veprat. Ka njerëz, po janë të paktë që këtu kanë dhonë gjona që ato që e kanë hol për vete, ato që e kanë dhonë, kjo kamet më e pavlefshme. E çu është ndodh, e po pyet si njerzit. Ç'marrhosh ndodh ai, like, këtë e dha ato ella? Ndodh kur të ka imonin. Ose po pyet dikush çu është ndodh më fali në borr, po i shaut do të thriç ka janë smuta, çka kanë këta? Jo ja, ndodh vetë të më pas imonin e fortë. Me të nxej imoni, tani kur falesh në borr, nuk të vjen hiç ftoft. Ose çu është ndodh minus 20 më marr abdes me ujë ftoft. Që ky imoni i nxehtë i fortë anxhen ata ujta të ftoft çeki. Ndodh kë ndodh edhe shumë-shumë në gjare, e shumë doðin-doðin, po krejt në varen në bazë të imanit, në bazë të besimit që kemë. Andaj, kër u shpalë kjoj ajeti që mësë me i dhonë gjanat kështu, që si dëni, edhe vesh në zitim thi, edhe që si pranani vetë me s'y si mbyllën, Elbera ibn Iazib të regoj se kjoj se kjoj ajet që e ka zbritë Allahu Gjelesha në hu, ka pas një qëllim pëse Allahu ka zbrita jete edhe me shkas. Dhe tëtë për një ndodhi. E Elbera ibn Yazib, radhi Allahu, anhu thëtë, në Medine ata vendasit jenë qujtë Ensar. Ata me kasit që janë orë prej me e kësë Medine ata jenë qujtë Muhajgjer. Edhe sot dhe kësaj dite, edhe këtu tek ne përdoret Muhajgjert. Edhe një pjesë e madhe e polatë e sonë quen Muhajgjer, se i kanë përzon atje prej Sanxakut Nishit, edhe prej shumë vene vatje. Eta është këta me dinastit që ka bonin Kër ishte e, koha e, e, e shartimit të palmave Aty në trupët hurmeve Kër hështë njën hurmet I mërnin, i në gjithë njën atje një litarë Të gjami e Resulullah sallat sallat sallat sallam Prej një shtyllë e një shtyllë atje për jasht Edhe i qëqin hurmet Në herja nesin me qëqin të mirat Dikul janë nesin alla to që s'kam lirë Gati bërlog Edhe thëshin hajtë se këta fukara mu ha gjirtë E pastaj Allahu xaleshanu kur e pasën mesin e hurme të mira, po çesën edhe hurme për bëllaq, e mi hongern njerëzit, e zbriti Allahu Teala kët ajet Kuranor e mos nxitani që, që të jepni ato që është më e pavlefshme tek ju. Pastaj vllazë do kë dha në kafie dyshim se vetëm kompenzohet, edhe vetëm shtohet, po jo sa ke dhon, po shumë fishi i saj. Për atë Allahu Teala thot wa ma anfaqtum Min shejin, fa hua ju khlifu Dhe qdo gjohë që e apni Allahu e kompenzan Allahu gjeleshanu hu E kompenzanate Allahu gjeleshanu hu E zavencan ato që e apni Por nuk e zavencan njëjt Por me shumë fishin e saj Pra kompenzimin nuk është një për një Por është 700 për një Da në thonë e kompenzan e zavencan Me diçka që është ma e mirë Nga se Nga se Allahu është e miri i razikin, është më i miri furnizues. Nga se thesaret burimet e Allahut nuk shterrën kur. Epsa të mundë të njerëzve dhe ato prap burimet thesaret e Allahut nuk shterrën kur. Andaj kemi kujdes. Të fillojmë prej familjeve tona, këta që kanë këto probleme që i përmendëm më herët. Mos janë të shantazhuar, mos janë të kërcënuar mësë janë edhe të rahon, se disa dhe po i rejnë dhe së po gudzojnë me kalëzuheq. Të fillojnë për i familjeve tona, mësë kemi të smurë. Të fillojnë për i familjeve tona, mësë kemi që s'kanë që ka qesin në sofrat e tyre. Se vlazen nuk e di që fariman, në që farbesimin, atë tonat mirat, e të uknach, e dikush të vuajt. E dhinin këtë dimen me minus 20-24, ka pas njerëz në për, në për tenda, në për shatorë ka n në për baraka, në për kabina të hekur ta, që të këshin qënë pak me nëj blok për mrena jashtë, po bash hekur, qështë e ke një të vetën me 4 kache, 3 kache? Qështë i thua Allah Gjeleshanu Hunesër? Anë mesin e që aty në që jenë sprovu, qështu ka njërzë inteligent, ka njërzë të menë qëmë, po e ka sprovu Allah allatë, qështë ka sprovu ty me pasoni? E masanena, vala jemi vlazen, vala jemi kështu jemi ashtu dresat janë imbarak, et funënat janë për parë, ku ta dionë, et vlej atje me nxemë qendrore natën plus 25 plus 30 edhe shumë kush për xhamatin po lëvdohet, po atë hox si përdoro me çepet e argonat, veç një nën polce, e kem shumë xhetë po di vallahin. Po ta ja besoj is kisha më kallzon. Po ti ape di çikosh, mi asit ja edhe 10 i argonas po mundet nën xhet. Antaj mos ukrenam, mos umbor. Mos ulavdo se sona fal suksesi. Na njehom njerëz se milionat i kanë bë, tet shkolë. Tat vetë shkollë fillore ka të kryme veç. Po e ka sprovuar Zoti Xheleshanu. Edhe është u zhytur për të poshtë edhe nuk e di veten hiç. Andaj vllazër ti humbtojm këtë rastën e për familjet tona, në përlagjet tona, në për vendin ton. Inshallah Allahu Xheleshanu na mundson me shen falendërues, me shen mirnjos, për falëndërimi mirnjojja për këtë që na i ka dhënë Allahu, bëhet java jo të më xhuh, por edhe duke dhën në rrugën e Allahut, Allahu na fal, na ndihmoft dhe na udhëzoft. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين vlazën vërtet kemi raste të ndrëshme me të cilat po ballafaqohemi mirëpo për sot i kemi përzië dy raste dhe për ata dha kërkohet edhe solidarizimi juaj kërkohet edhe një ndihmë për jush edhe besoj që do të solidarizoni edhe do të mobilizoni të gjithë e di se dimnit nuk ka punë shumë, edhe gjatë kohës kur isha të tregu imam, gjda ere këta mujt, or, janar, shkor, dhe të orë, janë arshkorë dhe që vankajshin. Disa ju ka kalu kënë shprejim uanku, pëse? Qa në kove dhe mos të lypin pëjteje. Me bome vanku e kërë s'ki nevoj, ta bënë zotë i gjenje për më vanku e. E ta shtjel, hamdë akta që janë musliman për po thujnë, prej marsit kanë fillu pak më qelë mu qelë dyrë të biznesit, bereqetit. Isha Allah qelën edhe zemrat, se biznesi po me më mën të Allahot, po isha Allah qelën edhe zemrat. Andaj besoj si ta shkjo sezona e pranveres, edhe kam ju dhonë bereqet në biznes, edhe në punë, edhe në shumë ven e tira, po isha Allah kam ju dhonë bereqet në zemrë. Dhe është një kërkes mjaftë e ndjeshme për një djalë të vogël musliman 5 vjeqar nga fushë Kosovëa. Ashtu që shumë ka lajmëruan në rastin nuk e kam pa, inshallah kam ndërmend me vizituaj, këtë djal për shkak temperaturave të larta që ka pas ndrop, edhe për shkak të pamundësisme me dërguat dikun, me, dërgu me intervenuë, e ndoshta edhe neglizhimit. I ka hub syt, do të thonë ka hub të pamurit. Dhe këtë të bardh, do të thonë për temperaturës ka filluar me i dal jashtë. Andaj familjar tash janë interesue për të dhe Si zakonisht, këjtë vesh pomenon vesh ka Evropa me i quë. Atje me qindra mira euro po kushtoj kë operacioni. Mirë po leham dhe dikush i menë që më ka dalë, ka shkuk të të një klinik, që është një klinik gjermane, sivë mduket, dhe këto e kanë gjetë një mundësi për me intervenue me 3.150 e ora. 3.150 e ora. Dhe ata kanë përmtu që nëse brana 2 avdite bohë të operacion, ka mundësi të këtheje të pamurit. Nëse ka lën 2 avdite atë është si rasti i vjetër që nuk ka mundësi të intervenohet më për të. Dhe për atë në sot inshallah do të kërkojm ndihmën tuaj mësipari morale, me bodaçë Allahu më ia kthysh shikimin këtij fëmijës, edhe me qetësuën pritën ti, e tij, edhe familjarët e tij. Po do të kërkojm edhe ndihmën materiale, edhe materialisht mund të solidarizohuni. Unë e di se këtash me kartela janë bo. Në ai çel kolegata më shumë na xhon kartelën në përkuleta së sa para. Un këto e besoj. Amo kia nuk do të thot që ju nuk mundi më dal edhe më i marr para edhe më i pruk këtu te përgjeksit. Shkoni, vjen i kindi, bjen aq shumë njacsi, nesër pas nesër. Po jam e thosh shumë larg, sa do të më, sa më shpejt, për fillimin e javës do të më unë në shtrua operacionin. Un e po marr mendja, namu soladırzu, na, na vetë si jam i, ekshum kryj komplet edhe na kishmet neve se vapi. Mos më lëm mundsin hiç të hirve. Po nëse na nuk e kryjm, ka edhe tië që do të angazhohen në këtë aksion. Andaj, mësë kur seni, kush qatë ka mundësi, kush nuk ka, kush nuk ka heqe, heqe që runa alëzat, bën da, bëva kia që ti pranova daja, ma shumë se këti që e ja para shumë. Bën i da, mësë kur seni. Kjo është rasti parë për cilën po kërkojnë dihme në tuaj. Rasti dytë, edhe kjo rasti fështirë, po këtu nuk kërkojnë dihme materiale, këtu vetëm dihme morale, me bën da, të gjithë qëtetarë të prishtinës e dinë, Se te xhamia e vogël te komunave ka qenë i hoxh shumë aktiv. Që i njehnit gjithë Mulla Osman Abazi. Mulla Osmani që më mujtë të tër nuk del me fal mu namaz në xhami se ju kanë marrë te dy këndët e ka një smujtë skleroze e eshtë në mduket, dhe të tëtë nuk mund të le vizhqë, familjeve të qojnë bënjëm, i dhonë mundësin me mara abdes krejta të sende. Ta shka filo dhe dora me ju blokua po paralizua. Jo pëse i ka ndodhë rasti më lasmanit, po vërtet asni imam këtun prishtin nuk ka qenë ma aktiv në gjami me gjematin e vetë. Për i dores tina ka ndalë qindra apo mira djem edhe bura që din me ledzu kuramen. Osh njëri interesant që osh në byllë gjami prej namazit deri namaz, pas taj prej namazit deri namaz. Dhe osh pejtë parve, pejtë rive që ka përkëthy libra. Shumë kush pe ju e ka ledzu e shenjat e kiametit në vitet e nëdheta. Si student, kur kemi shenat i në rabinë sa o ditë është marë me përkëthyme dhe në lëmin e akides të besimit, timanit, ka shumë kontribut. E vërtet, na e mendoj ma shtu Allahu e din masmiri, po ka qenë për e hojëllare ma të devat shumë edhe ma aktiv në gjaminë edhe gjematin e vetë. Edhe më kujtohet në medrese kër kemi qenë, kër e falë shumë sabajnë, krejnë zonësat, me njëherë ikshin në konvikt me shku me hinër qebe me flajtë, Gjdoherë i vetë mi ka qenë klasën e vetë që unë bëllë të në klasë dhe ledzën të kuranë. Se i ka dhonë zoti, zotë bukur edhe ledzim të rjedhshëm edhe të kanëshëm. Dhe kushe ka pa, vërtet nuk mundet u emocionu e shfarëgjendje ka ardhë. Mirë po me folë me të, jë që ankojot po vetëm falenderu së dhe minja salahot, edhe, Allahot, edhe këtë këtë e konsiderën një prej proceseve normale që ndodhin në jetën e muslimanit. Andaj vëllazën banidasa të mëni, se më të vërtet ky vllajon, ky hoxhi i nderuar i respektuar është provuar kaq shumë. Se me sa morra veshun e 100 mijë duket nin njerëz punë provojkë me këtë smuj. Do të them në rast të ralli, ralli, rallish. Po alhamdulillah që është musliman edhe për Ballon. Andaj edhe për këtë po kërkoj pe jush të banidasa të mëni. Unë di se në mesin tuaj ka njerëz të mirë, njerëz të devotshëm, njerëz dashur të Allahut. Ndoshta ndon kujt pejësh i pranohet duaja. Edhe natën, kur të falin ajna mazaa, por kur tini të udhhtunë për udhtime ndërshme, bëni dua për atë person. Për atë hoxh. E Allahu i shpërbleft. Se s'dihet çana pret nesër. Nuk jemi të garantuar, ndoshta unë te, tjetri mundë më çan pozicionin e ti. Elo sallahu xaleshanu humë emrat e ti të bukur që ka dhe me Cilësit e përkryrat, të për sosura Që të ju ndihman këtyne dë persona për cilt falëm Po dhe të gjithë personave tjërë, Allahu ju ndihmoft Allahu i shëroft të smurët ton I furnizoft të varfërit ton Dhe i qëtsoft, edhe i stabilizoft Ata të shqetsuarit Edhe ata të prokuporit me halë dhe me brenga Bini salavat dhe selame për pejgamberit sallallahu a.s. Jemi në ditën në kohën ma të mirë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 Allah